Tvertkom. This is London. London calling in the home, overseas, and European services of the BBC and through United Nations Radio, Mediterranean. And this is John Snag speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number one, and in a few seconds I will read it to you. Under the command of General Eisenhower, allied naval forces, supported by strong air forces, began landing allied armies this morning on the northern coast of France. Ovim riječima BBC 6. lipnja 1944. godine objavio da su savezničke snage počele iskrcavanje u sjevernoj Francuskoj. Skoro 5 godina nakon početka drugog svjetskog rata snage zapadnih saveznika počele su povratak na evropsko tlo. Proći će još 11 mjeseci prije nego što će savezničke vojske uništiti oružanu silu nacističke Njemačke. 1. rujna 1939. Njemačke tenkovske kolone uz potporu Štuka, jurišnjih bombardera krenule su u napad na Poljsku. 3. rujna 39. britanski premijer Neville Chamberlain objavio je da je Velika Britanija u ratu s Njemačkom. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing street. Ovoga jutra britanski veleposlanik u Berlinu predao je njemačkoj vladi notu u kojoj piše da će ako do devet sati ne dobijemo poruku u kojoj se kaže da su spremni odmah povući svoje trupe iz Poljske između nas i Njemačke početi ratno stanje. Moram vam reći da takva poruka nije primljena i da je prema tome ova zemlja u ratu s Njemačkom. And that, consequently this country is at war with Germany. Zajedno z Britanijom i Francuska rat Njemačkoj. Poljska je vojska pobijđena manje od mjesec dana. Poljska je podjeljena iz međuna Njemačke i Sojetskog saveza. U travju 40. godine jemačke trupe okupiraće Norvešku i Dansku, a u svibnju godine na citečka Njemačka napašte Francusku, Luksemburgu, Belgiju i Nizuzemsku. U Munjevitom ratu, takozvanom Blitzkrigu, njemačka vojska porazila je francusku, belgijsku i nizozemsku vojsku. Britanska se vojska jedva spasila od potpunog poraza. Velika Britanija, koja je na dan napada njemačke vojske na Francusku dobila novog premijera, Winstona Churchilla, ostala je sama. Prijonimo na naše dužnosti i ponašajmo se tako da bi, ako bi britansko carstvo trajalo još tisuću godina, ljudi još uvijek govorili. To je bio njihov najbolji trenutak. 21. lipnja 1941. godine Njemačke jedinice dobile su kodnu riječ Dortmund. To je značilo da sljedećeg jutra, 22. lipnja, počinje operacija Barbarossa, napad nacističke Njemačke na Sovjetski savez Crvena armija bila je potpuno nespremna za taj napad, što zbog Staljinova vjere u pakt s Hitlerom, što zbog staljinovih čistke u crvenoj armiji u koje stradala većina zapovjednog kadra činilo se da će i sovjetski savez popustiti pred navalom wehrmachta Na mura, sravi, avijak, mura, stajak, visok... Sovjetski savez ipak se održao. Krajem 1941. godine Crvena armija odbacit će njemačku vojsku od Moskva. Leningrad će se uspreko strašnim žrtvama uspjeti obraniti. U ljeto 1942. godine započeće nova ofenziva Wehrmachta, ali ona će nakon velikih početnih uspjeva biti zaustavljena u planinama Kaukaza i kod Staljina. Paralelno s oporavkom Crvene armije, Stalin je tražio od zapadnih saveznika da otvore drugi front u europi govori profesor Tihmir Ponoš, novinar vjesnika. Činjenica je da je nakon napada Njemačke na Sovjetski savez, Stalin tražio praktički trenutno otvaranje druge fronte. Na što mu je Čerčil, Sovjetske, srednje američke države tada još uvijek nisu bile u ratu, Churchill ovaj pokušavao objasniti da to ne ide baš tako lako. Da za to treba imati i puno vojske, da treba imati desantnih brodova, da treba imati premoć u zraku, da treba imati rješenu logistiku, da treba imati dobre tenkove, dobre zrakoplove, rješenu opskrbu naftom, hranom i tako dalje. No, Stalin zapravo na neki način to nije ili htio ili mogao razumjeti s jedne strane je razumljivo zašto nije mogao, jer Rusi tradicionalno nemaju iskustva u pomorskom ratovanju, a ono malo što su imali recimo u Rusko-Japanskom ratu 1905. je krajnje nepovoljno za njih. A s druge strane njemu se stvarno žurilo. Naime, istočni front, istočno bojište je stvarno najveće bojište drugog svjetskog rata i tamo su vođene bitke gigantskih razmjera. I Sovjetskom savezu je dugo vremena bio, što bi se reklo nož pod grlom i pretrpio je katastrofalne gubitke I, i sasvim je razumljivo da je on htio što je moguće prije da saveznici se iskrcaju u, u zapadnoj Europi kako bi se Sovjetski savez koliko toliko rasteretio i došao do daha. Sjedinjene američke države slale su Velikoj Britaniji izdašnu vojnu pomoć, ali su ostale izvan novog evropskog rata i živele su i dalje normalnim mirnodopskom životom. Sve do 7. prosinca 1941 godine. and now he's and hard from the 27 yard line. We interrupt this broadcast bring you this important bulletin from the United Press. Flash Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Esa rat Japanu. Onda je nacistička Njemačka objavila rate sa I to je bilaovna greška. Američko gospodarstvo i brojno američko stanovništvo stali su na stranu saveznika. Sjedinjene američke države postale su, kako ih je nazvao predsjednik Roosevelt, arsenalom demokracije. S američkom opremom i vojnicima šanse za otvaranje drugog fronta u Europi postale su znatno veće. Nakon ulaska SAD u rat, vojsku su pozvani milijuni amerikanaca. Howard Melvin, pripadnik 101. padobranske divizije, koja je bila u prvom valu napada u Normandiji 1944. godine, opisao je kako je izgledalo njegovo stupanje u američku vojsku. Poredali su nas u skupine po 12 ljudi. Momak ispred mene bio je malen, kržljav, stari dečko. Kad smo završili s pregledima, rekli su mi, nisi prošao, ne ideš u vojsku. A dečko ispred mene, onaj mali, kržljavi, prošao je. Znao sam što se dogodilo. Zamijenili su naše papire. Znate kako oni već rukuju s tim papirima. Bilo mi je neugodno što ja nisam prošao na pregledu, a onaj mali momak jeste. Stoga sam se otišao prijaviti u upad obrance. Rekli su mi, Sijedi ovdje u hodnih i doktor će se pobrinuti za tebe. Moraš proći specijalne pregled. Tako sam čekao nekih dva sata i, kad mi je već bilo dosta, otišao sam do narednika i pitao, hej, kad će doći taj doktor? On je rekao, pa moraš pokucati na vratu. Tako sam ja pokucao na vrata, ušao, a tamo je bio čovjek s cigarom u ustima i s nogama na stolu. Što hoćeš, upitao me. Moram proći neke specijalne testove da bi me primili u padobrance. On mi kaže, ok, skoči na stol. Ja skočim na stol. Skoči sa stola. Ja skočim sa stola. On kaže, ok, spreman si. Kada je Atlantski ocean postao koliko toliko siguran od njemačkih podmornica, prema britanskim otocima krenuli su brodovi puni američkih vojnika i opreme. Ali to nije išlo tako glatko. Američki vojnik Bob Slotar, pripadnik 29. divizije, koja će se u prvom valu iskrcati na plaže Normandije, nije imao ugodno putovanje do britanskih otoka. 27. rujna rekli smo zbogom kipu slobode i krenuli smo na put prema britanskim otocima. Kako smo putovali na britanskom brodu, hranili su nas britanskom hranom, koja je bila očajna. Queen Mary mogla je potegnuti 28 čuorova i plovila je bez pratnje, jer je mogla pobjeći svakoj podmornici. Plovili smo cik-cak i svakih sedam minuta promijenili bi smjer, kako nas neka podmornica ne bi naciljala. 500 milja od obale škotske britanska mornarica poslala nam je pratnju, jer smo sad bili u dometu Luftwaffe. Korašao jedna od krstarica kraljevske mornarice napravila je strašnu grešku. Ušla je u našu putanju i mi smo se s njom sudarili. Naš brod prepolovio krstaricu i ubio svih 332 člana njezine posade. Ali dolazak američkih vojnika i opreme u Europu nije značio da će se odmah otvoriti drugi front u Europi, a to Staljina nije činilo nimalo malo S druge strane on je uporno optuživao Čerčila pored ostaloga optuživao i da je kukavica. Ove, na što moj Čerčil pokušava objasniti da Velika Britanija jedina od početka vodi rat protiv uh, nacističke Njemačke, a s druge strane Churchill bio dosta često optuživan da on zapravo želi iznuriti Rusiju i kada Rusijernost na Sovjetski savjez bude dovoljno iznurena, e, onda će se saveznici iskrcati i obaviti već ono što trebaju obaviti, izbaciti Njemačku uh, iz rata. To je pak pravodeno time da je Churchill stari antikomunist, što nikad nije taj, joj, što su svi znali da je on vrlo temeljiti, vrlo uvjereni antikomunisti i antibolševik, ali isto vremena postoji činjenica da je od e, praktički prvog trenutka Njemačko-sovjetskog e, rata Velika Britanija slala pomoć u Sovjetskom savezu koliko je mogla preko tzv. arktičke e, rute. E, također, ovaj, stu, valje imati na umu, još jednu činjenicu u odnosima Čečela i Staljina, da je, da je riječ o dvije jake osobe prilično različitih karaktera i političkih uvjerenja, pa i životnih ovaj, uvjerenja. I naravno, taj sudar, oni su imali dosta sastanaka za vrijeme drugog svjetskog rata, taj sudar tih karaktera je vrlo često bio zapravo prilično nepovoljan. Primjerice, kada su se u Moskvi sastali 1943. godine, Churchill opisuje da je Stalin bio sve smrknuti, smrknuti, smrknuti, kako mu je objašnjavao sve teškoće invazije Churchill, da bi živno teh kad mu je počeo opisivati kako bombardiraju njemačke gradove. Dakle, to oko zapadnih saveznika teško je da stoji, bez obzira na to što je činjenica da vjerojatno Churchill nimao ništa protiv toga da bolšivici ipak iskrvare, ali on bio jedan od rijetkih koji je prognozirao da će e, ekspanzija sovjetske armije biti ujedno ekspanzija komunizma. Jel? A, ali ipak generalno su realne teškoće, tehničke, organizacijske, logističke i sve druge, bile toliko velike da ih nije bilo moguće u kratkom roku e, rješiti. Osim toga tu su bili i meteorološki problemi, problemi Plima i Osijake i činjenica da je bila riječ o pomorskoj operaciji, u velikoj mjeri pomorskoj operacije, a da su zapadni saveznici pomorski vlada bili rastegnuti po cijelom svijetu i da su vodili veliki pomorski prije svega pomorski rad protiv Japana. srpnju 42. godine američke trupe iskacale su sa u francuskoj sjevernoj Africi. Staljin je tražio iskacavanje u Europi Amerikanci su isto bili skloni Tomer su se nadali da će to skratiti rat. Ali pobijedila je britanska želja da se osigura sjeverna Afrika i komunikacija u Sredozemlju. Početkom studenog 42. godine Britancima je stigla prva dobra vijest nakon dugog vremena. the BBC Home and Forces program. This is Bruce Belfield. Osovinske snage u zapenoj pustinji, nakon vane z dana i noć nepresstanvih napad naših kopneih nalaze se u potpunom pod zapovjedništom generala Bernarda Kodela Lamejna uspjela je razbiti njemačko-talijansku armiju pod zapovjedništvom Pustinske Lisice, generala Ervina Romela. Čečil je bitku Kodela Lamejna nazvao krajem početka. U svibnju 1943. kampanja u Sjevernoj Africi završila je zarobljavanjem četvrt milijuna njemačkih italijanskih vojnika. E, nakon toga se isto tako razmišljalo što i kako dalje, pa se odlučilo u redu idemo prema Italiji. Sicilija prvi korak, iskrecavanje na e, Aperninski poluot, u drugi korak ne bi li se izbacila e, Italija iz igre, što se na kraju je prilično brzo u veću 43. Jedna od ideja Čerčilovih je bila invazija Balkanskog poluotoka, tu su bilo nekoliko varijanti. Jedna od varijanti je bila Grčka, jer je Grčka bila opet prilično važna da nakon rata nikako ne bude komunistička zbog svog strateškog položaja na Sredozemlju, što je pak posebno važno Britancima, jer mora, moraju biti proplovna za njihove brodove. A prilično jak pokret otpora u Grčkoj je bio vođen od komunista. Druga varijanta je bila o kojoj se isto raspravljalo čak još i početkom 1943. godine, invazija negdje na Dalmatinskoj obali, dakle na istočnoj obali Jadrana. Ali to se računalo na nakon što se pređu planine, što je objektivno bio ogroman zadatak ovaj, s obzirom na konfiguraciju naše obale da je to najkraći put u srednju Europu. A onda je Češto računalo da to nije samo najkraći put prema Berlinu nego najkraći put za to da se odreži crvenoj pristup srednjoj Europi pa da onda posljedica nema problema sa komunizmom u srednjoj Europi. Ali američki zapovjednici nisu htjeli ni čuti za Balkan. Činilo im se da su razlozi za iskacavanje u Dalmaciji ili negdje drugdje na Balkanu bili i više politički motivirani. U tomih je stavu podržavao predsjednik Ruzvald. Cilj američke vojske bio je što brži završetak rata. A to je značilo da iskacavanje mora biti u Francuskoj, odakle se moglo najkraćim putem krenuti prema srcu Njemačke. Jer nakon pobjede nad Njemačkom, preostao je još završetak rata s Japanom. Najlogičniji izbor bi bilo područje Kalea. To je najkraći put Dover Kalea ali to je naravno i najčekivaniji put. E onda što se tiče obale francuskog preko Lamanša je zapravo Normandija postala najlogičniji izbor. Ona je relativno blizu, naravno nije toliko blizu kao Kale, što znači da e, saveznički lovci mogu pružiti efikasno zaštitu i savezničkim bombarde, bombarderima i savezničkim grupama na zemlji. To je važno jer u to doba 43. i 44. amerikanci još uvijek nemaju dovoljno lovaca dugog dometa. Oni imaju lovaca dugog dometa, ali ih nemaju dovoljno. E, dalje relativno se lako može nakon što se stvori Mostobran prodreti dolinama rijeke u samo srce Francuske, Pariz nije toliko daleko, i dalje prema Belgiji i prema Rajni. Razmišljalo se i o tome da se izvrši invazija na Bretanju, u tom području. Zbog blizine luka iako ni od Normandije nisu daleko luke, to je bio jedan od minusa u Normandiji luke jesu blizu, ali se znalo da se u prvom udaru neće moći zauzeti luke, one su ključne radi opskrbe trupa. No, problem sa vretanjem je izuzetno nepogodna konfiguracija terena nakon iskrcavanja. Samo iskrcavanje bi vjerojatno prošlo manje-više u, u redu, jel uz očekivane ili ukalkulirane ovaj, žrtve, ali nakon toga je teren vrlo, vrlo nepogoran posebno za oklopno mehanizirane jedinice a ipak je i brzina bila veoma važna. Na kraju se odlučilo da se jede na Normandiju i odlučilo se da zapravo nema drugog iskrecavanja pod duše je nakon iskrecavanja Andromandiji još jedno manje iskrecavanje obavljeno u Južnoj Francuskoj ali je bilo odlučeno da je to jedno jedino glavno iskrecavanje i da nema onoga na što njemačka komanda uporno računala, da je to jedno iskrcavanje i da onda slijedi još jedno negdje ili u području PADKL ili čak u Norveškoj. 30. travnja 1943. godine na španjolskom obalu isplivalo je tijelo britanskog vojnika Williama Martina. Uz njegovo tijelo nalazila se i torba koja je bila pričvršćena lancem za utopljenikovu ruku. Fleš je našao španjolski ribar. Španjolske vlasti obavijestile su britanskog konzula, ali i njemačku obavještajnu službu. I dok je britanski konzul utrđivoo identitet utopljenika i zapitkivao gdje je njegova torba Pripadnici ABVARA, Njemačke obavještajne službe, slikali su dokumente iz torbe. A u dokumentima je pisalo da se saveznici spremaju na iskrcavanje na Siciliji, ali samo kao kamuflažu invazije na Sardiniju i Grčku. Njemački obavještajci bili su oduševljeni plijenom, ali plijen ipak nije bio tako velik. Vojnik Martin nikad nije postojao. Tijelo koje je isplivalo na Španjolsku obalu bilo je tijelo nekog Britanca koji je umro od upale pluća. Upala pluća bila je važna ili je to značilo da u plućima ima vode. Tako ako bi se obavila obdukcija, činilo se da se žrtva utopila. Dokumenti u torbi bili su krivotvorine. Saveznici su se namjeravali iskacati samo na Siciliji. Cijeli taj događaj odigrao se u režiji Britanske obavještajne službe. Varka je uspjela. Njemačka vojska razvukla je snage po cijelom Sredozemlju. Iskrcavanje u Normandiji bila je prilika za još veće Varke u režiji Britanske obavještene službe. Ovo je pokrenuta operacija Džajl koju je kasnije zamijenila operacija Bodyguard. Ta operacija Bodyguard je bila jedna dosluce džignomska operacija zavaravanja. Bilo je potrebno sačuvati u tajnosti dvije stvari, mjesto i vrijeme iskrcavanja. Njemci su znali da će se saveznici iskrcati, Čak su uz malo mašte dovidljivosti i vlastih obaveštenih podataka mogli procijeniti sa kojim snagama će se iskrcati. Samo nisu smjeli znati kada i gdje. Zapravo ta operacija Bodyguard je objedinila barem sedam velikih obaveštenih operacija zavaravanja, a imala je za cilj razvući njemačke snage po Mediteranu, Atlantskoj obali i obali Norveške. Dakle, Njemci su morali vjerovati da je iskrcavanje moguće svugdje od Grčke, Južne, Francuske, Biskajskog zaljeva, pa eto sve do Norveške obale. Da bi se tako nešto ostvarilo, uključeno su doslovce tisuće i tisuće ljudi, ne samo u Velikoj Britaniji, nego i među pripadnicima pokreta otpora, posebno u Francuskoj, ali i u drugim zemljama, Norveškoj ili čak i nizozemskoj Belgiji. Izgrađene su lažne instalacije. Recimo, Istočna Engleska i Škotska su bile premrežene lažnim e, instalacijama, lažnim oružjem, lažnim opremom, lažnim brodovima čak, kako bi njemački obaveštajci bili ubireni da je to područje okupljanja velikih savjezničkih snaga. Iz Istočne Engleske je logičan udar na Kale i Škotske je logičan udar na e, Norvešku. Formirana je čak i lažna armijska grupa, takozvani FUSAG, to je prva armijska grupa Sjedinjenih američkih država, kojoj je pridodan zapovjednik. i zapovjedniki, to pravi zapovjednik, I ne bilo tko, neko general Patton. Patton je bio idealan za tu ulogu. Njemački zapovjednici smatrali su ga najopasnijim zapovjednikom zapadnih saveznika. Patton je ratovao poput Romela, Manštenja, Kleista i drugih njemačkih zvijezda Munjevitog rata. Njegovi brzi, nekonvencionalni prodori uvijek bi probili Njemačku obranu. Usto, Patton je bio upečatljiva pojava. Na glavi čelična kaciga, oko pasa kromirani pištolji, jahaće čizme i hlače i korbač u ruci. A kada je davo izjave, Pattona se i tekako čulo. Ja ne bih trebao zapovijedati ovom armijom. Ne bih čak niti trebao biti u Engleskoj. Ali zar da tamo nekim gadovima prepustim zadovoljstvo da se s onim prokletim Njemcima sretno prije mene? A njemcima želim da dožive dan kad će se uspraviti na svoje stražnje noge i zavapiti Isuse Kriste, evo opet one proklete armije s onim kurvinim sinom Patanom. Ima nešto vrlo važno što ćete svi vi moći kazati kad se sve ovo završi i kad budete kod kuće. Možete zahvaliti Bogu što za 20 godina kad budete sjedili pred kaminom sunukom u krilu on vas upita što ste radili za vrijeme rata, nećete morati, premjestivši ga na drugo koljeno, nakašljati se i odgovoriti. Pa, sine, prebacivao sam smeće u Luizijani. Dakle, gospodo, nema sumnje da će povremeno biti pritužbi da ja od ljudi zahtjevam previše. Živo mi se fučka na takve pritužbe. Ja vjerujem u staro dobro pravilo, da je unca znoja vrijedna koliko i galon krvi. Što se mi budemo žešće borili, to ćemo ubiti više Nijemaca. A što više Njemaca ubijemo, gospodo moja, to će manje naših ljudi poginuti. Isto tako, ne želim primiti nikakvu poruku koja glasi ja držim svoj položaj. Ništa mi ne držimo. To prepuštamo švabama. Mi ne prestano napredujemo i ne zanima nas držanje ičega drugog osim neprijatelja. Taj fusek je da bi bilo kompletno uh, to zavaravanje Njemaca normalno imitirao radio poruke. Na nivou zapovjedništvo armijske grupe prema toj armiji, iste armije javljaju toj armiji međuarmijske ovaj radio poruke, koje su Njemci uredno presretali, slušali i dešifrirali. U samoj 44. godini postojalo još uvijek pet velikih operacija zavaravanja. Dvije su se odnosile na Južnu Francusku, kao moguće mjesta iskrecavanja, jedna na Biskajski zaljev, jedna na Balkan, a jedna je bila takozvana operacija Fortitude i ona se granala... Koliko je to bilo sve skupa komplicirano, zapravo na dvije još daljnje velike operacije za dakle Fortitude Sjever i jug. E, jug je nastoja uvjeriti Njemci da će se saveznici e, iskrčati u području Kalea, a sjever e, da će se iskrcati negdje na norveškoj obali. Koliko je bila manijakalna ta taj novitost, Kazu je jedan događaj od 28. travnja 1944. To je dakle četrdesetak dana prije iskrcavanja. Naime, savjednički vojnici su vježbali iskrcavanje na obalama Južne Engleske, blizu Dartmuta I ta grupa brodova je naletjela na seram njemačkih torpednih čamaca. Dva broda su potopljena i e, poginulo je ukupno 638 amerikanaca. Ono što je bilo posebno opasno što među tih 638 Amerikanaca je bilo 10 časnika koji su znali točno mjesto iskrecaja. Sljedećih dana i tjedana je organizirana ogromna potraga za leševima, jer je postojala opasnost zapravo, strah da je netko od tih 10 preživio i da je zarobljen Od tih 638 Amerikanaca koji su poginuli, sto ih nikad nije pronađeno, ali je pronađeno svih ovih 10 koji su znali točno mjesto iskrcavanja u Veljači zabranjena su sva putovanja između Velike Britanije i Irske, u koje je bilo snažno njemačko obavišteno središte. U travnju obalni pojas, dubog 10 milja, zatvoren je za sve putnike. Stranim diplomatima nametnuta je zabrana kretanja. Njihova je pošta podvrgnuta cenzuri. Hitlera te su zapovjedi i izljeve bijesa na njegovim redovitim konferencijama s vojnim zapovjednicima. Iskreno govoreći, ta engleska predstava izgleda mi absurdna. Svi ti izvještaji o zabranama, restriktivnim mjerama i tako dalje normalno se ne kad se planira jedna takva operacija. Ne mogu odoljeti osjećaju da je sve to samo poza. Sve je to tako nepotrebno. Oni mogu prikupiti snage, ukrcati ih i prevesti, a da mi ne otkrijemo što rade. Sklon sam povjerovati da je to jedan bestidni blef. E, važna je u cijeloj toj priči bila meteorologija. I sad nije tajna da recimo na Islandu ili Grenlandu dobro imati meteorološke stanice, je pomoću njih se mogu raditi dugoročne prognoze vremena. One su bile jako važne i za saveznike i za Njemce. Saveznicima su trebala po procini recimo 3 do 4 dana lijepog vremena da bi se mogli iskrcati. I ako imate dugoročnu prognozu možete vidjeti koja su to 3 do 4 dana. Zbog istih razloga je i Njemcima trebala ta dugoročna prognoza vremena i Njemci su iskrcali pomoću podmornice jednu grupu meteorologa na... Grenlandu sa kompletnom meteorološkom opremom i koji su trebali naravno raditi svoj posao i slati poruke u njemačke e, štabove. No, međutim, Britanska obavištene služba je za to saznala i organizirala veliku potjeru, našla njemačke meteorologe na Grenlandu i sve su ih pobili. ja onda su bili što se meteorologije tiče prilično sigurni da njemci neće znati kara će se dogoditi 3-4 dana koliko toliko ovaj, lijepog vremena. Uh, koliko je bilo, to sve skupa na rubu ludosti pokazuje slučaj sa Daily Telegraphom. Naime, uh, Daily Telegraph je, odnosno Sidney Dowe koji je radio za Daily Telegraph je igrom slučaja objavljivao neposrednu pred invaziju Uh, rebuse, a rješenja tih rebusa su bili sve sami ovi pojmovi koji su bili i kako povezane sa iskrecavanjem Unromandiji. Pa je recimo rješenje jednog rebusa bilo Overlord, što je bio kompletan šifrirani naziv, pa je uh, rješenje drugog bio Neptun, što je bio šifrirani naziv za pomorski dio u Unromandiji, pa je rješenje bilo Omaha, što je bilo jedan naziv od šifriranih naziva Plaža za iskrcavanje. pa je bio recimo... Malberry je jedno od rješenja što je bio šifriran naziv za umjetne luke koji su uspjeli izgraditi zapadni savjeznici. I 4. lipnja, 44. dva dana prije iskrecavanja, su agenti službe M i 5 pokucali na vrata gospodina Dova u Leatherheadu i lijepo su ga ispitivali satima da šta ono sve mu tome zna. A ono tome spravo nije znao ništa, nego čovjek samo sastavljao rebose pa su mu paš takvi pojmovi padali na pamet. U kolovozu 1942. godine kod Dijepa iskrcano je oko šest britanskih i kanadskih vojnika. To probno iskrcavanje na europski kontinent doživjelo potpuni neuspjeh. Oko četiri savezničkih vojnika stradalo je u tom iskrcavanju. Ali iz te su propasti saveznički zapovjednici izvukli važne pouke. Naime, britanske zapovjednici su nakon toga otvoreno posumnjali mogu li su u prvom udaru zauzeti luke. Njihov odgovor je zapravo bio da se u prvom udaru luke ne mogu zauzeti, a luke su naravno za uspjeh, dugoročni uspjeh iskrecavanja od ključne važnosti. Jer treba iskrecavati od vojnika, tenkova, nafte, hrane, pekara i tako dalje, baš sve. Ili su potrebni, poseb, potrebna posebna vozila, posebne tehnike, posebne naprave. Zaključili su da je puno bolje razvijati te sve posebne i tehnike i vozila. Jedna od tih Najznačajnih zapravo, daleko najznačajna je razbit će razbiti bit će umjetne luke, koja će biti kompletno iznadženje za Njemce jer su Njemci uporno, pored ostalog, proučavali gdje će se e, savjednici iskrcati, po blizini luka. Ali ne da se savjednici uopće nisu morali iskrcati toliko blizu luka jer su uspeli napraviti umjetne luke. Operacija iskrcavanja u Normandiji trebala je dobiti svog vrhovnog zapovjednika. Amerikanci su davali najviše vojnika i opreme, pa je vrhovni zapovjednik trebao biti američki časnik, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar vjesnika. Početkom 1944. za zapovjednika invazije, znovrhovnog savezničkog zapovjednika, određen je američki general Dwight Eisenhower. I on je zapravo unio velike promjene i u planu, iako je plan u osnovi, ali samo u osnovi ostao isti promjene su dovoljno velike da se može govoriti o Eisenhowerovom planu u čiji sredi istina, jako veliku ulogu imao i Montgomery. I počele su te zapravo završne pripreme. Samo imenovanje Eisenhowera nije bilo lako. Navodno je čak na teheranskoj konferenciji Stalin predložio Eisenhowera za zapovjednika. Iako se on u to nije htio pretjerano mještiti, on to ipak smatrao prije svega pitanjem odnosa Britanaca i Amerikanaca, ali se tu pojavilo ono pitanje tko ima veće pravo. Britanci zbog moralnog prava ili Amerikanci zbog uvjetno rečeno materijalnog prava. I tu naravno treba biti svijetna činjenica da je drugi svjetski rat uspio lansirati neke vojne zapovjednike u doista zvijezde. Jedno od njih je bio Montgomery. Eisenhower nije bio ni za zvijezda u takvom stilu kao Montgomery, on je nije imao baš puno dara za izgradnju imidža, nije nosio posebne kaputića, nije nosio posebne kapice kao ovaj Von Gomerin je uvijek onako izgledao uredno vojnički, ali je na kraju ipak odlučeno da je materijalno pravo superiorno ovaj, moralno pravu. a osim toga Eisenhower je bio iznimno pogodan za tako nešto, on je bio marljiv, temeljit, obrazovan, mnogi ga pocijenjuju kao vojnika, ali on zapravo bio strateški izuzetno darovit vojnik što je pokazivao čak i na, na vojnim vježbama u Americi, prije nego što je Amerika ušla ovaj, u rati i pokazivao da ima čak i vojničke imaginacije. A osim toga bio je izvrstan diplomat i on je mogao sve te taštine, jer tu nije bilo u pitanju samo Montgomeryjeva taština, To je bio, on je još morao se hrvati sa poluludim Patonom, sa čudacima koji su zapovjedali padobranskim ovaj, desantnim divizijama, i tako dalje. Sa, sa taštim admiralima zrakoplovstva ili ovaj, mornaricom se pokazao za tako nešto iznimno pogodnom osobom je bio dovoljno autoritativan, imao je dovoljno znanja da svoj autoritet može bazirati na, na znanju, a opet je imao jako puno diplomatske e, vještine. Eisenhower je još od sjeverne Afrike imao problema s Montgomery'ovom taštinom i Pattonovom nabrusitošću. I prijateljstvo između te dvojice savezničkih zapovjednika postalo je legendarno još za vrijeme rata. Montgomery je Patona smatrao opasnim kaubojem, dok je Paton izjavljivao da se Kornjače brže kreću od Montgomeryve vojske. Tu je još bio problem i s javnošću. Paton je na Siciliji ošamarije vojnika koji je patio od posttraumatskog šoka i nazvao ga kukavicom. Američka javnost objesnila je na Patona. I na sve je to došao sukob s američkim zapovjednicima na Pacifiku koji su se stalno bunili zbog toga što je Europsko ratište imalo prednost u opskrbi materijalom i ljudima. Prvo što je napravio je proširio iskrcajnu zonu. Ona je trebala biti 40 km široka, on je proširio na 40 milja. Dakle, odpolike 65 km. Drugo što je napravio, što je bilo jako, jako problematično i što je kod mnogih stvorilo velike probleme, on tražio da prvog dana iskrcavanja ima 175 tisuća vojnika i 20 tisuća vozila na plaže. Što znači da su se morali hitno ovaj, graditi novi desantni brodovi, prebacivati desantni brodovi sa drugog ratišta i da se brodski prostor morao maksimalno ekonomično iskoristiti. A spi su znali da jedan desantni brod vjerojatno neće moći u jednom danu od Britanske obale do Normandije nazad dva puta. Dakle, moralo se maksimalno ovaj, ekonomizirati sa prostorom. E, dalje on je tražio da e, saveznici imaju apsolutnu premoć u zraku i da nje, njemačke komunikacije u pozadini, dakle, i u, u pozadini iskresenog mjesta, ali i duboko u pozadini, dakle u Njemačkoj, budu što je moguće više razorene kako bi se njemačka popuna, što je moguće sporije kretala do Normandije. I ubeo još jedan... Ovaj, novjetetu taj plan. To nije ništa novo za drugi svjetski rat, ali za taj plan je, a to je desentiranje tri padobranske divizije neposredno prije iskrcavanja u neprijateljsku pozadinu sa zadatkom zauzimanja važnih mostova, ali i onemogućavanja neprijateljskih komunikacija. To je također stvorilo velike probleme jer je bio potreban daleko veći broj transportnih zrakoplova i jedrilica. Da bi se to moglo obaviti onako kako se obavilo, a on je osim svega toga dobar dio e, tih zrakoplova, odnosno takvih zrakoplova oduzeo jer se u, u, u noći ovaj invazije izbačeno i 8500 lutkica pa dobranaca na krivo mjesto, ne bili zavarali, zavarali Njemce i odveli ih u krivom smjeru. Godine 1940. nakon što je njegov Wehrmacht okupirao Francusku, Belgiju i nizozemsku izbacio britanske ekspedicine snage iz Europe Hitler je objavio da ako je Njemačka volja dovoljno jaka, tada nitko neće moći pobijediti Njemačku. godine 1943. nakon porazak od Stalingrada stvari nisu bile tako sigurne a zapadni front bio je pred otvaranjem. Suočen s takvom situacijom Hitler je u studenom 1943. objavio direktivu broj 51. Posljednjih 2 i pol godine ogorčena i skupa borba protiv bolševizma nametnula je velike zahtjeve pred glavninu naših vojnih snaga. Ovakva predanost bila je u skladu sa so ozbiljnošću opasnosti. Od tada se situacija promijenila. Prijetnja na istoku ostaje, ali još veća opasnost vreba na zapadu, anglo-američko iskrcavanje. Na istoku ogromnost prostora omogućuje čak i veliki gubitak teritorija bez da to nanese smrtni udarac njemačkim šansama za opstanak. Tako nije na zapadu. Ako neprijatelj uspije probiti našu obranu, posljedice zapanjujućih razmjera uslijedit u kratkom vremenu. Iz tog razloga ne mogu više opravdati danje slabljenje zapada na račun drugih ratišta. Stoga sam odlučio da ojačam obranu na zapadu, posebno na mjestima s kojih ćemo pokrenuti naš dalekometni rat prema Engleskoj. Bio je ovo zvuk rakete V1, koja je uz raketu V2 trebala biti oružje s kojim bi se vodio dalekometni rat protiv Engleske. Ali za to tajno oružje koje je trebalo preukrenuti tijek rata trebale su baze u Belgiji, i Sjevernoj, Francuskoj. A organizacija Njemačke obrine na zapadu išla je sve samo neglatko. Pa njemci očito su imali problema na svim ratištima, jer su imali problema i sami sa sobom. Prije svega oni su se podvojili po pitanju invazije, naime zapovjednik zapada, Feldmarshal Gert von Rundstedt i njemačka vrhovna komanda su bili sigurni da će iskrecavanje biti u području Pade kaleja. Dakle, između Kalea i e, Ušća Sene, jer je riječ o najkraćem putu. Može se optimalno iskoristiti brodski prostor, a e, može se pružiti efikasna zaštita iz zraka, a Uspješno iskrcavanje na tom mjestu je zapravo najkraći put za Rur, dakle za srce njemačke industrije. Hitler je isto tako mislio, ali kako je on bio sklon svemu i svačemu i raznoraznim i vidovnjacima i, ovaj, ovim koji se bave horoskopima i njima sličnim, onda je on u ložiku navodno intuitivno predosjetio da bi se eh, saviznici mogli iskrcati u Bretanji ili na području poluotoka Kottomtena. Ne, tamo su bile dosta slabe utvrde. Njemci su od 41. praktički gradili taj svoj veliki atlantski bedem prilično besmislen način za potrošiti ogromne količine betona i čelika. Hitler je za sebe tvrdio da je najveći graditelj tvrđava u povijesti. Ponosi se sa svojim atlantskim bedemom. Na karti to je bio neprekinuti niz utvrđenja od Sjevernog mora do Biskajskog zaljeva. General Ginter Blumentritt, runštetov načelnik stožara, nakon rata govorio je britanskom vojnom povisničaru Basilu Lidalu Hartu o Hitlerovoj vjeri u atlanski bedem. Hitlerova tendencija da precjenjuje vrijednost obrambenih sustava i utvrđenja bila je opće poznata. On je vjerovao ili zamišljao da će plava crta spuno utvrda i tehničkih čuda hermetički zatvoriti obalu pred napadačem. Zamišljene situacijske karte, 600 milja udaljene od stvarnosti, postale su predmet ozbiljnih rasprava. Zamišljene karte imaju umirujuće utjecaj na one koji imaju bujnu maštu. Ali oni bi se uvijek neugodno iznenadili kada bi vidjeli na licu mjesta kako su siromašni tankiti garnizoni uz obalu. Rommel je bio uvjeren da se invazija mora zaustaviti u prvih 24 sata. Ako se ne zaustavi prvi dan, rat na zapodu će izgubljen. U kratkom vremenu koje je ostalo do početka velike ofenzive, mi moramo uspjeti u usavršavanju svih obrana do takvog stupnja da se one održe i protiv najjačeg napada. Nikad u povijesti nije postojala obrana takvog obujma i s takvim preprekama kao što je more. Neprijatelj mora biti uništen prije nego što stigne do glavnog bojišta. Moramo ga zadržati u vodi, ne samo sprječavajući ga da se iskrca, nego uništavajući svu njegovu opremu dok još plovi. Felmaršal Erwin Rommel, koji je pak bio zapovjednik uh, grupe Armija B na zapadu, koja je trebala braniti obalu, od sjevera nizozemske pa do ušća Loare, je od travne 1944. bio siguran da je najopasnije za Njemce i da je najvjerojatnije mjesto iskrcaja negdje između ušća e, some i Sen Maloa. Tamo su najme tri luke u blizini, e, Abeville, Šerbur i Lavr, on naravno kao niti Njemci uopće ovaj, ne zna za mogućnost umjetnih luka, i on je tražio da tu se pokazala ti veliki problemi u toj dihotomiji u zapovjedništvu da su rezerve posebno oklopne blizu obale. One naime za razliku od Runšteta ima iskustvo ratovanja u Sjevernoj Africi gdje je imao velike probleme iz raka i on je znao kako ratovati i kako to izgleda ratovati kada čovjek nema zračnu premoć. Feldmaršala Gerda von Runšteta pratila reputacija najboljeg njemačkog zapovjednika. 40. godine njegova armijska grupa odigrala ključnu ulogu u francuskom i britanskom porazu. U napadu na Sovjetski savez zapovijedava armijskom grupom jug koja je zauzela ukrajinu. Ali Runštet nikada nije ratovao s protivnikom koji ima potpunu zračnu nadmoć. Ne htio zadržati pancer divizije u pozadini. One su poput zapete opruge trebale čekati pravi trenutak i onda svom silinom udariti na saveznički mostobran. Romel je smatrao da te divizije uopće neće moći doći do mostobrana a Hitler se našao između najboljeg i najpopularnijeg felmaršala. Napravljen je na kraju kompromis. Romelu su date, što je vjerojatno najgore rješenje, jer ih je ručat ih htio čuvati u unutrašnjosti i onda ubaciti tamo gdje je potrebno. Romelu ih htio imati što je moguće bliže obali. Romelu su date tri okupne divizije, a u rezervu su poslane četiri, s tim da su dvije su bile kod Pariza, jedna je bila u Belgiji, a jedna je bila južno od Lare, a preostale tri su bila u Južnoj Francuskoj u sklopu grupe Armija G. Tako su one vrlo efikasno podjepane i pokazat će se da recimo one dvije okupne divizije koje su uh, bile kod Pariza će jako teško doći upravo zbog zračne premoći do Normandije, a recimo jedna divizija će iz područja Bordeaux putovati punih 17 dana do uh, ratišta zbog uh, franskog pokreta otpora i zbog djelovanja savezničkog zrakoplovstva. Rezultat tog kompromisa je strateška činjenica da je strateška rezerva rascipana. Obala nije osnažena. Atlanski bedem naravno nije završen. I na dan D neće se zapravo moći dosljedno provesti niti jedan plan obrane, niti Romelov, niti Runštetova. Sam za raspolagao ukupno sa 58 divizija, no međutim, 33 divizije bile su pogodne samo za obranu. Znači da je riječ o manje vrijednim, manje upotrebljivim uh, divizijama. Još je bila gora situacija s opremom tih divizija. Admiral Friedrich Ruge, Romelov monarički savjetnik, u svom je dnevniku pisao opremljenosti Njemačkih jedinica na zapadu. Situacija s materijalom nije ružičasta. Bojišta su trebala ogromne količine materijala, a ostali smo i bez puno opreme u našim povlačenjima u Rusiji. Snage na zapadu opremljene su oružjem koje bi teško prihvatila bilo koja druga vojska. Oružja su došla iz svih mogućih arsenala u Europi. Neke su divizije imale sto različitih tipova oružja. I ti se tipovi nisu podudarali s oružjima kojima su bile naoružane susjedne divizije. Za mnogo oružja streljivo se više nije ni proizvodilo. Kada bi se potrošile temeljne zalihe, vojnici su mogli slobodno baciti taj top ili pušku. Naravno, sve to je učinilo obuku nemogućom. Najpametnije bi bilo da smo ta oružja bacili nakon naših pobjedničkih pohoda. Sada je bilo kasno. Njemačka mornarica bila je slaba. Koordinacija između vojske i mornarice je jedva da i postojala. Nekada moćna luft pala je na niske grane. Četvrta flota imala je samo 400 zrakoplova. U Njemačko se zapovjedništvo uvukla malodušnost. Rundstedt, koji je tada već ušao u svoju 70. godinu, nakon rata izjavio je da se njegovo zapovjedništvo na zapadu svelo na mijenjanja straže ispred dvorca, u kojem se smjestio njegov stožar govori profesor Tihomir Ponoš, novinar vjesnika. Njemci su znali za invaziju, ali nisu znali gdje i kada. To su bile ključne informacije koje su im nedostajala i zapravo se bavili nagađanjima i stalno su nasjedali na trikove zadnjih velikih operacija zavaravanja. No, ono, oni su uspeli nekako saznat njihov obječtena služba da će BBC prvog dana, mjeseca u kojem će biti invazija, emitirati prvu strofu Verlenove jesenje pjesme. I oni su to čuli na, na BBC-u, no međutim, većina nije vjerovala zapovjednika u točnosti informacije. Dakle, nisu vjerovala čeknuti vlast oje obavještajnoj službi. Također je Njemačka obavještajna služba znala da će se 48 sati ili manje prije uh, iskrcavanja emitirati Druga strofa Verlainave je sa nje pismo je ona emitirana 5. lipnja 1944. u 21:25 minuta navečer. Dakle u zadnji čas. zapovjednik 15. armije je čuo i oni uzbunio svoje jedinice, ali ostali recimo to nisu napravili. Makar i pitanje da su napravili, bili to imalo i kakve koristi i kakve svrhe. I tako je njemačka obrana nespremna dočekala najveće iskrcavanje u povijesti. O 6. lipnju 1944. o danu D govorit ćemo o sljedećeg četvrtka. To je Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Lazbena urednica Melita Jambrošić, tek ščitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimili Hrvoje Hanzec i Franjo Mužević, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdravi do slušanja.